Hola, bon dia a tots! Són les 11, les deu a Canàries, i avui des de Radio Games amb Àlex Tespés i Toni Balea. Bon dia, Toni! Bon dia, Àlex, què tal? Avui us venia a parlar sobre el joc de moda tan parlat del Call of Duty Warzone, que és, diguem-ne, un subjoc del Call of Duty Modern Warfare. Però tothom que vulgui jugar a aquest Warzone pot jugar de manera totalment gratuïta. Aquest joc li ha creat l'empresa tan famosa de videojocs Activision. Aquesta empresa es va originar als Estats Units i va ser fundada el 1979. A part, aquesta empresa es caracteritza per fer molts d'aquests jocs, molts dels Call of Duty. Eh, ha fet més de 20. El, per exemple, el Call of Duty Black Ops 1, 2, 3, el 4, Call of Duty Ghost, l'Infinity Warfare, World War 1 i 2, etc. Hi ha moltíssims. Bueno, I ara el Tony ens explicarà una mica més a fons sobre aquest joc Warzone. Toni, endavant. Bé, primer de tot, hem, hem de comentar que el Warzone té dues modalitats de joc. La primera és el Battle Royale i la segona, bé, és una altra que ja us ho explicarà l'Àlex més tard, en uns minuts. I bé, el Battle Royale és, és una illa on els jugadors, doncs, hi cauen i la qüestió és matar-se entre ells i el jugador l'últim jugador que queda viu, doncs, per guanyar la partida. Llavors, si, si durant els primers 20 minuts de la partida morts, i evidentment el teu company doncs, no et pot reviure, o, o no tens un kit d'autoreanimació que, que ja es explicarem més endavant el que és, Tan vas al, al Gulag, que, que és diguem-ne com un espai, un, una sala relativament petita, on tu lluites un contra un, contra una persona que també l'han matat durant els 20, primers, els 20 primers minuts de la partida, i, el, i si, que hi ha, diguem-ne, un temps determinat que si accedeixes a aquest temps, doncs el joc passa a ser, diguem-ne, un capturar la bandera. És de capturar una bandera per, per guanyar, diguem-ne, aquesta petita partida dintre de la pròpia partida. I bé, doncs si guanyes, tornes a, a reviure, tens com una segona oportunitat, una segona vida, i, i el, la persona que perd, doncs, a, o d'esperar que els seus companys acabin la partida, o o que els seus companys el, el rabisquin, no pot fer res més. I bé, eh, aquesta modalitat de, de battle royale està dividida diguem-ne, en tres subapartats, que diguem, tres submodalitats, que són les partides en solitari, que tal com indica el nom, són tu sol, tu sol contra altres en que també juga sola, els trios, que són 3 contra 3, i els quartets, que són equips de 4. I bé, eh, tots concentracionant el mateix, el que passa que, clar, la diferència de companys que tens, no?, i bé, doncs en aquesta illa on tu saltes, hi ha armes, vehicles, ciutats, eh, espais més, potser més oberts, més tancats i del que ens centrarem més, llocs per comprar, diguem-ne com una espècie de tentes. En aquests llocs doncs pots comprar diverses coses i entre elles doncs pots comprar millores de vida que fan que a l'hora de disparar doncs aguantis més, més bales que et disparen, pots comprar els UAVs que vol dir unitat aèria de, de visió, que el que fa és funcionar mica com un satèl·lit i és que durant una estona, durant un minut, pots veure, marcat el, el mapa, el mapa que tens tu, doncs on estan tots els teus enemics i per tant no es pot saber on si t'interessa més doncs anar a per un o si t'interessa més doncs amagar-te perquè t'està venint un, un, un, un enemic a, a matar-te. I bé, doncs també hi ha el kit d'autoreanimació, que és el que hem dit abans que us explicaríem, que és que senzillament tu quan et maten, el kit d'autoreanimació et dona la capacitat de reanimar-te tu mateix sense que els teus companys ho hagin de fer. I també, doncs, per últim pots comprar um, caixes de munició, que tal, també, tal com indica el nom, és, és molt, són molt senzills els noms, no, no s'ho compliquen gaire. Um, són caixes que senzillament doncs, tu quan te les entreguen serveixen per per recarregar totes les bales que tinguis i també doncs per agafar tant explosius com accessoris tàctics que després ja aprofundirem en, en aquest tema. I bé per últim, doncs, durant la partida bancaien lliuraments d'armaments que també us explicarem més endavant que és, on pots escollir tu diguem-ne com unes armes preseleccionades sense haver d'anar amb les armes que trobes diguem-ne pel mapa, no? O sigui, pots escollir unes armes amb les coses que tu vulguis, no? amb els canons que tu vulguis, amb les mines que tu vulguis, i etc. I bé, doncs pots tenir fins a 10 armaments aquests diferents, o sigui que, que està, està molt bé, no? I, I ara, Àlex, doncs la segona modalitat, com és? Doncs sí, com bé ha dit el Toni, hi ha dues modalitats. La segona en anglès es diu Take the Money and Run, que en castellà es, es diu Dinero Sucio. I aquesta modalitat consisteix en que en equips de quatre persones, bé, hi ha hagut fa poc una gran actualització, diguem-ne, que va fer que aquesta modalitat s'hagi de fer amb quatre persones, però eh, abans es podia fer amb equips de tres, només. Bueno, I aquesta modalitat consisteix en que pel, per la illa, com bé ha dit el Toni, hi ha, diguem-ne, dòlars, vale? hi ha dòlars i tu els has d'agafar i has d'aconseguir reunir un milió dòlars i el, la, les primeres quatre persones que tinguin un milió de dòlars guanyen, guanyen la partida. Um, I la diferència d'aquesta modalitat amb l'altra és que aquí pots escollir les armes ja de que portar, perquè el que ha dit el Toni dels armaments, doncs aquelles són les armes que tu pots triar i des de, bon, des de principi de partida ja portes aquestes armes. La segona diferència és que les vides són ilimitades. Aquí no, has no et fa falta anar al gulag perquè si et maten tornes a aparèixer i has de tornar a intentar agafar més diners per, per guanyar els teus, els teus enemics. I bé, la, una altra diferència també bastant gran és que aquí eh, els diners vale, que tu agafes, si et, maten els, si et maten els enemics el que fa és que se't cau una part dels teus diners que tu portes. Així que el que t'interessa és que no et matin. Però si tu veus que tens molts diners, pel mapa hi ha com una espècie de bancs on tu pots guardar aquests diners i això farà que els guardes i així si et maten, com que no portes diners, no et poden treure ninguna part de diners. I clar, com que no perds els diners, doncs ja els tens guardats i així ja pots anar més acumulant. I per últim d'aquesta modalitat que cal dir, és que com que ja tens les teves armes que tu vols, els lliuraments d'armaments serien inútils, perquè ja tens les armes que tu vols. Així que pel mapa van banca, caient lliuraments de diners, que tal com indica el nom, com ha dit el Toni, no, no són molt espavilats pels noms, eh, són caixes que porten diners a dins, i porten també, a part de diners, eh, porten, porten els UAVs que ha explicat abans el Toni, etcètera, porten més coses a part de diners. I bueno, l'objectiu d'aquesta modalitat és matar els enemics per poder-te quedar amb la seva part de diners i que no et matin, i bueno, aconseguir reunir els diners. Bueno, I ara el Toni ens explicarà una mica més a fons sobre les armes d'aquest joc, sobre els lliuraments i etc. Bé, bueno, Toni, endavant. Gràcies, Àlex. Bé, doncs... El Warzone té un apartat que es diu armes, a dintre el seu menú abans d'entrar a la partida té un apartat que es diu armes, una pestanya que diguem on doncs si hi entres doncs pots escollir doncs les armes, les habilitats especials, els explosius, els accessos tàctics que, que farà servir quan agafis l'armament no, a de la partida. I, i doncs tot, tot, tot això, no? totes les arbres que hi hagi, doncs les, les pots anar fent servir i per tant, doncs, quan les fa servir, doncs les vas pujant de nivell i a mesura que vas pujant les de nivell, doncs et permet, el, el joc et permet anar a posar-li diferents coses. O si sigui, Inicialment no pots posar-li res, però després si la puges a nivell 5 et deixa posar-li una mira que apunta més lluny. A nivell 10 et deixa posar-li un canó que fa que les teves bales no... No, no facin tant de soroll i, per tant, la gent doncs, no sàpiga on estàs. Un, un, una millora d'alarma que fa que les teves, balen, les teves bales fagin més mal a l'impacte, que deixin una ferida i que, per tant, fagin com un mal, diguem-ne, seguit. No? Durant una estona vagin fent una miqueta de mal tota l'estona. I bé, també hi ha unes habilitats especials que, diguem-ne, que... Diguem que el que fan, que diguem són com unes avantatges, al final són, són, són com unes avantatges que tu tens a dintre de la partida que bé, n'hi ha, ha, ha unes 20 o així, que hi han ha com tres subapartats, no? Hi ha unes que són com més potser tàctiques, unes que són més com de, de caçador, diguem-ho així, no per, per anar a, a matar gent, els altres, perdó, i unes més, més conservadores però bé, n'hi ha moltes, una que et fa anar més ràpid, una que pots veure les petjades dels altres, una que et diu si sí, t'estan apuntant per una banda o per l'altra, i bé, n'hi ha moltes. I bé, doncs, per acabar també hi ha, eh, també pots escollir els explosius i els accessoris tàctics i, i bé, doncs, explosius n'hi ha, ha de diversos, entre ells doncs, la granada fragmentació, el C4, que és com una explosió remot, i la Claymore, que és com una, com una mina a proximitat, per dir-ho així, que quan... Trapropes es explota i, i també els accions tàctics que hi ha doncs, radars de pulsacions per saber si tens gent a prop, granades de fum, granades de torridores, segadores i ben on, etc. Doncs bé Toni, ja se'ns està acabant el temps. Si la gent vol saber més informació, més com descargar se etc., pot visitar la nostra web que ja està tot molt ben explicat. Doncs vinga, fins la pròxima. Adeu, a reveure!